באשר לשבי לשבי. ופקדתי עליהם ארבע משפחות, נאום ה', את החרב להרוג, ואת הכלבים לסחוב, ואת עוף השמיים, ואת בהמת הארץ לאכול ולהשחיק. ונטטים לזעבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו, מלך יהודה,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 בושה וחפרה ושאירותם לחרב אתן לפני אויביהם נאום אדוני. אוי לי עמי כי ילידתיני, אשרי ואשמדון לכל הארץ. לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקללבני. אמר אדוני, אם לא שריתיך לטוב, אם לא הפגעתי בך,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 והצלתיך מיד רעים ופדיתיך מכף עריצים.